eto samo era solella esj billah kella veluhibun el ajila watazarun el akhirah kaže aladžešano eto vi volite doñalu a ostavljate ahiret on je i boli i večan almi mi od dinal kala tako kaže i to je to kogo kaže da ne voli dinal on laže da tako kažemo baš laže zato što allah govori istinu Jer da mi Dunjao ne volimo, ne bi na njem mogli ni živjeti. E, samo treba imati tu granicu. Granicu e, da znamo da je Ahirat Boji. Kad bi ljudi vidjeli Ahirat, ne bi niko želio više živjeti. Sve bi pomorilo. Kad bi ljudi vidjeli ne sežli jedno koliko se plača Kad bi svi bi ljudi bili u ležećem položaju. Niko ne bi uspravio uvodom. Ali Allah sakrio je poti Ahirat, Allah mi je rekao da vam vjerovat Bogu da je istina što Allah kaže. Pa nije đunjaločar ona je ko ima puno nego onako previše želi koji prešao granicu koji se zaljubio previše u đunjaka zaboravio a dirat zaboravio onaj je ko je dao đunjaku zaboravio se u poklon a zaboravio onako onoga ko je dao taj poklon. Naći to što mi volimo da naak što smo sebični što radimo niko ne voli baš raditi ali zbog te sebičnosti zbog te škrtosti mi se borimo pro život i ljudi žive i dijaspori. E, samo da bi zaradili, da bi imali znači to je u ljudskoj prirodi da, da, da je sebićan da voli sebi kao što je životinje voli sebi i zemlja, voli sebi svak uče i sebi i tako život obstaje zbog toga da nije tog dokazivanja da nije diploma, funkcija ko bi se borio, ko bi radio, ko bi učio ko bi doktorirao da nije toga ali ovdje treba znam, da znamo da je Ahiret naš cilj a da ne zaboravimo taj dnag na kojim zarađivamo Ahiret dunjamo zratu Ahiret dunjaluke, ahirete je dunjalučka njiva, znači ovdje što poslijemo, znači tamo ćemo ubirati brodove toga. Pa je kaže Hazret Ali kako bi saznali jesmo dunjalučari ili nismo. Pa kaže, nije dunjalučar ko puno ima, nego kad ti bude draže dati nego uzeti, onda si ahiretski čovjek. Sve dok voliš više uzeti nego dati, dunjalučar se ne vezi hrvim od desmaraka, od džepu je onako ima milijun. Ne vezi s koliko se obrči nego koliko je ko zaljubljen putom. Pa je Zali tu najbolje definisao Dunjalu kad smo pitali što ljudi baš što je to voli Dunjalu, ne voli ahirat, Allah kada je da ahirat bolji. E, Ovdje, ovo je konstatacija. E, konstatacija je nije reći da je da će neko zaglavđe enema zato što je volio Dunjalu, nego što je grešio na Dunjalu. Neće se za zagrijednih opravdati. A ta ljubav čovjeka prema Dunjalu odvede u grešenje. Zbog te pretjerane ljubavi ljudi počinu hrješiti, na aram zarađivati i na se Dunjalučkim žicima na, na Ni ni zabrano da bi nik uživano dinaldo, da ima al na jedan dozveri način, da uživa u pala braku, alal i metru i tako dalje, da vozi dobro auto. Ovde problem kad ta zaslepljenost čovjeka odvede pa onda uradi ono što je haram, pa je kaže ga zali nabir definison. Što su ljudi tako ocjenili dinaldo? Kaže kad bi vi vidjeli da čovjek mješa halvu i pljuve uno i tako i mješa i na sporetu je e, dogoni šta bi vi, kad bi on to sve završio, rekne, da, hajde, ujerim, jedite. Bilo, uzeli te halve, kljumuti. Ne bih ona je umiješano tu, prepoznaje se, pa kaže, samo kad bi morali, da, da ono koliko, koliko moramo, da zadovoljimo svoje potrebe, da moramo osa živi a tu istu halu kad bi dali onome koji nije vidio da je ona upljivana, a pa kad oni bi prste, onaj, lizali od slasti, ljepoti. E, tako vam to. Oni koji su spoznali ovaj dnjalo, da, da je on takav, Allah nije pogledu kako ga istorio, je stvorio, da on poput krepanog jareta, da je ga Allah prepustio kjafirima, jer da je kod Allaha dunjalka vrijedi jedno krilo klil, komarca, ne bi se kjafir vodimogonat. Ali taj dunjalko da Laha ne vrijedi ništa. Zato ga imaju kjafir, pa ga i vjernici mogu imati. Jer je on Rahman za sve milosti. Pa blago onom koje je shvatio što kaže Hazreti Ali, koje je razumio dunjalko, on je se razrahatio. Ali mi ga Haman nismo dovoljno razumili. Pa jedan tako sam reku, Da voli fitnu, mrzi istinu i da ima on, ono što Bog ne ima. Pa gomer tio pogubiti, pa mu haze je rekao, nisi ga razumio. Fitna je ovaj dunjal, žena, djeca i metak. Innam am valkum, av vladukom fitne. I metak i djeca sam fitna. To je znači smutnja ili iskušenje. A svi tu smutnju, tu iskušenju volimo. Volimo djecu, volimo ženu, volimo kapital. Niko ne voli da im malo ima, svako voli više da ima. Niko ga ne blagosio da Bog da manje imao, da Bog da ne ima, nego sve da Bog da imao. Pa čak ima i doba da, da da se moli da ne budeš u siromaštvu, u kufru, u fokru i tako dalje. Pa to je, tako kaže, on je rečo u istinu, on voli fitnu, svi mi fitnu volimo, ali valja biti oprezan prema toj fitne. Drugo, on mrzi istinu, a smrt je najveća istina. Niko nje ne može pobići. Što mi svi koji bježimo u smrti, u stvari idemo u smrt. Dijete čim se rodi, ono ide u smrti. Ima 99 kuka smrti, kaže, ona koja njom suđena, ona ga sam zakači. A ako sve prođe te kuke, kaže, ostari i na kumuri. Pa tu smrt niko ne voli, dok ne dođe smrt, Kad dođe, kad vijenih vidi, kud ide, kad mu duša pođe izlazi, onda zaželi su sve sa Allahom i Allah sa njim. A sve do tada, čak je Aisha reka, ja Resulala, mi mrzimo smrti. Niko je ne voli. Kona kad je rekao, čita život na uslu na sebi, rekne, Bože, pošali me zrada, više ne merim izdržati ovakvu nosad na sebi drva. Tamo što je se odmorio, zraje pred njega ljudino šta se malo prije rekao. Kad je on vidio da je zrajev, kaže nisam ništa, kaže de me na tovar ponovno. Znači, ne voli niko tu smrti, ali će zaželjeti susred kad bude vidio kud ide i kad bude umirol. Jer svaku priliku umiranja vidi svoje mjesto, džene u džene. Znači, u momentu umiranja svak će znat kud ide i odmah će znat kako će biti umezar i kako će biti na svudnjem danu. I kaže, ja imam ono što Bog nema, on ti je rekao da on ima ženu, a Allah nema ništa od toga. Ne, eh, ad, jedan jedini, nije ničemu sličan i teko njemu sličan. I da završim sa ovim dunjaličkim ljudima, kad je jedan se palio kako me brat kupio auto, pa mu poklonio auto, pa kaže, bil ti volio imat ovakvog brata, kaže on svom je ranu, da ti tako pokloni auto. A on kaže, ne bi ja volio imati, eh, ne bi ja volio da budem ko... Eh, kod ti da mi da neko daje. Ja bi volio da budim kod tvoj brat, da i ja nekom dati. Eto, to je ono, adrenalin, adrenalin, kako se kaže, to je dokazano u psihologiji. Zato su shabi bili najsrećena generacija, što su volili više dat nego uzeti. Volili su više drugom nego sebi, ili drugom kao sebi, jer to su najsretniji ljudi. Jer dok čovjek samo traži sebanje egoista, on ne može biti sretan bez obdora koliko ima. E, I kad dođemo na taj stepen da budemo, ono, da nam bude draže davati nego uzmati, onda ćemo biti rahat, osjećat ćemo slasti, to je, dokazano to, sam ti još reč da najveća sreća, najveće zadovoljstvo jeste kad ti još nekoga usrećiš. To je onda dupla sreća, znači sretan i ti i onoga koga se usrećao. Kad samo ti sretan, to je jednostrana sreća, pa da Allah nam pomogne da budemo duplo sretni.